Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson och idag ska vi uppmärksamma att det är jämt hundra år sedan Spanska sjukan bröt ut i Sverige. Det är ju en pandemi som har fått det namnet Spanska sjukan. Kanske för att den var så ovanligt svår och dödlig. Eller, trodde man att den kom från Spanien möjligen? Det vet jag ju faktiskt egentligen inte. Men hur som helst så var det en influensa av ett slag som gjorde att lungorna angreps. Och man beräknar att omkring 40 000 människor dog här i Sverige mellan åren 1918 och 1920. Det var alltså en förskräcklig sjukdom som bröt ut. Ja, och den del av landet som drabbades hårdast det var... De norrländska landskapen och eh, en norrländsk folkminnesupptecknare som vi ofta oberopar, Ella Odstedt. Hon skrev på 20-talet, ner vad en man i Nätra socken i Ångermanna berättade. Hon hade frågat honom om det fanns djur som varslade olycka och då fick hon höra den här berättelsen som man kan uppleva som en bild av hur spanskan spred sig. I gården på andra sidan ån här hade de för åtskilliga år sedan en hund som gav sig till att ständigt yla vände mot Västersel. Gårdsfolket gav honom stryk för det där, men det hjälpte inte. Och inom en tid dog det också henne Västersel. Då vände han sig mot oss och kött och så dog min hustru. Sen gick han ner i åken och vände sig mot deras gård och kött. Då dog dottern i huset. Sen vände han sig mot eden och ylade. Och där dog kyrkvärlden Edblad strax efteråt. Gårdsfolket blev slutligen så läst på att höra honom så de slog ihjäl honom. Och jag har för min del den uppfattningen att de ser någonting som inte vi ser. Någon ryttare eller dyligt som gör att de blir skrämda och tjuter sådär. Ja, hundarna de kunde se det som människorna inte kunde se. Och eh, den här ryttaren som... Eh... Ella Odstedts eh, sagesman berättar om. Det är ju intressant för att det finns just sängder som verkar vara väldigt gamla, åtminstone från medeltiden, om en pestryttare som på sin häst redde omkring och pekade på människor eh, och sen dog de i pesten. Man kan tänka sig också lite det här med att de pekade för att alla fick du inte. Nej, Och sen, Och hur skulle man förklara en tid när inte du hade tillräckligt mycket upplysning och tillmärklig kunskap? att det var med slumpen som... Några gjorde... fick men andra fick ja. inte, alltså. Förfärligt. Men, men, men man hade den här föreställningen, om, alltså smitta var ju ett okänt begrepp och då tänkte man sig att eh, sjukdomen på något sätt tog personifierad gestalt och det kunde vara som en ryttare. Men det kunde också vara två barn som gick vägen fram och pojken bar på en refsa och flickan på en kvast. Och där pojken räfsade, där skulle en del människor dö men några skulle överleva. Men var det så att flickan sopade med kvasten, ja, då dog alla man kan tänka sig att det här har uppstått som en slags gärtecken- och sen så har det blivit en sägen om folk har menat att de har sett de här båda barnen. Och det som hände när digerdöden nådde Sverige vid mitten av 1300-talet- det var ju att många vuxna människor dog och många barn gav sig iväg på vägarna för att tigga. Och vi ska nog inte tro att de här pestsängerna som kunde upptäcknas i Sverige på 1800-talet och 1900-talet att de alla skulle vara medeltida. det var nämligen så att pesten alltså böldpesten den var ju inte förbi med digerdöden på 1300-talet utan det kom senare utbrott och det sista riktigt stora utbrottet av böldpest i Sverige det var så pass sent som år 1710. Då dog eh, omkring 100 000 människor i Sverige i bältpest Och eh, man eh, såg ju att de sjuka fick bölder eh, som mörka, svarta eh, bölder. Eh, det norska namnet på digerdöden är ju svartedöden. Eh, och eh, man tänkte sig att. Ett sätt att eh, se om eh, pesten var i antogande, det var att hänga upp kött på stänger och se om, om köttet svartnade för då skulle det vara ett tecken på att digerdöden hade kommit. Eh, och En väldigt otäck eh, sida i gamla folktron kring pesten det var ju att man trodde att man kunde hejda pestdemonen som ibland kunde vara synlig- men ibland var helt osynlig när den drog fram. Man kunde, att man kunde hejda den om man begravde en människa levande. Och för oss så framstod det som oerhört egendomlig tankegång- men vad man tänkte sig var säkert att den som begravdes- på det här hemska sättet och alltså- Dog i kistan levande begrav. Den personens själ skulle liksom sen kunna bli en slags väsen som hejdade pestdemonen när den kom. Och det är inte bara folksägnerna som omvittnar att man skulle ha begravt människor levande mot pesten. Det finns en småländsk dombok från 1712. Och det var ett år då den här pesten från 1710 fortfarande härjade. I den här domboken så berättas att Kerstin Gudmundsdotter i Thuna i Sundbo härad skulle ha lagts och jag citerar Trots skrik och jämmer med våld framstupa i kistan efter locket nålats igen. Nu räddades den här kvinnan av folk som hörde ropen men man behöver knappast tveka om vad avsikten kan ha varit. Det var att hon skulle dö och skulle sen bli en så ande som skyddade mot pesten. Den vanligaste pestsägningen är den som kallas Jord på smörgåsen. Och I en upptäckning från Hemsjö i västgötan så låter den så här. Det blev så fastigt då pesten gick och då var det två barn ute och bad om mat. Så hade de fått för sig att det skulle gå att stoppa pesten om de grävde ner någon levande människa. Och så gjorde de en grav och sa till barnen att om de gick ner och satte sig i graven så skulle de få varsins smörgås. Barnen gick ner i graven och de hävde på jord. Men barnen bad att de inte skulle kasta jord på smörgåsen som var så god. Ja, det här är ju en... Berättelser som brukar kallas just jord på smörgåsen och som har varit väldigt vanlig i södra Sverige. Och eh, det är ju en så här hjärtskärande bild av de här barnen som har blivit så glada över att de äntligen får äta sig mätta och så kommer jorden på deras smörgås. Eh, en mycket välkänd sägen som också handlar om digerdöden det är den som har berättats i södra Västergötland om den inmurade flickan i Torpa Stenhus Torpas Stenhus är en imponerande byggnad som kom till just för att försvara Sveriges gräns mot Halland som den gången tillhörde Danmark och eh, när man ser det här stora stenhuset med sina små fönster så då, då, då är det lätt att tänka sig att här har det hänt märkliga saker. Och segnen det är alltså att eh, på det här torpa stenhus så bodde det en adelsfamilj och eh, en av döttrarna hade varit på besök hos släktingar i Danmark. Och när hon kom hem så kunde hon berätta att eh, Digerdöden, pesten hade nått Danmark och hon hade varit i en familj som, som hade drabbats. Och när hennes stränge far fick höra det här så insåg han att den här flickan skulle kunna ta död på dem all, alla om hon spred med sig smittan. Så att eh, han lockade med henne upp till ett, en kammare högst upp i, i, tor i torpa stenhuset. Sa han åt att gå in där och så tände han ett stearinljus och sa åt den att sitta där. Och medan de satt där så murades det upp en vägg där dörren hade varit. Och folk de skulle fortfarande kunna se den här igenmurade dörren i Torpa stenhus. Och där skulle alltså på andra sidan skulle den här flickans skelett finnas. Det här tror jag inte är en gammal sägen- för att föreställningen om pestsmittan- att hon skulle ha fört med sig den här pestsmittan- det låter mer som vår moderna kunskap- om hur smitta sprids. Så att eh, i äldre tid så var det här- att om någon inmurades eller begravdes levande- då var det helt enkelt för att eh, bekämpa- pestdemonen mm. när den kom. Så att jag tror att- eh, Sägnen om flickan i Torpa stenhus, den kanske är ett par hundra år gammal men den är definitivt inte medeltida. Mm. Det finns en sägen som har eh, berättats om flera namnkunniga präster och den handlar om hur man ska binda pestdemonen vid ett träd och på så sätt få slut på farsoten. Så här lyder en uppteckning. Vi hade en stor en här i Gillberga som var så gammal så, som sedan pestilensia gick här. Men för många år sedan var det nidingar som hög ner för oss. Där stod pestilensia bunden. På den tiden som sjukdomen gick så fanns här en präst som hette Göransson. Han hade varit i Wittenbergs skola så han såg mer än andra och han hade större makt än andra. När pestilensia kom så såg Göransson att det var en tös och en pojk. Pojken hade en lia att bära och tösen en refsa. De kom från Norge och de hade gjort nästan rent för folk överallt. Där pojken stod med lien blev det inte en enda kvar, men där tösen gick fram och reffsade blev någon levande. Göran som bad dem stanna, han tog tre huvudhår och band dem och sa att det inte skulle komma lösa för en domedag så mycket ont som de hade gjort. Om någon skulle fälla den enen så blev de fria och det var det som hände. Ja, alltså den här upptäckningen från Värmland- den innehåller ju en detalj som är historiskt helt korrekt- och det var att eh, pesten skulle ha kommit från Norge till Sverige. Det var ju eh, ett skepp som eh, kom till Bergen i Norge- som eh, spred digerdöden till den skandinaviska halvön. En annan sägen som också innehåller ett korn av sanning- det är det här att eh, pesten inte kunde ta sig över vatten- för det var ju ofta så att folk dog inom ett område och sen efter ett tag så kanske de dog på andra sidan om ett vattendrag. Och då var det naturligtvis så att pestdemonen hade kunnat ta sig över vattnet. Sängnen brukar gå så här att en färgkarl hör någon som ropar från andra stranden och så ror han dit. Men där syns ingen men han märker hur båten blir tyngre och sjunker ner. Och sen eh, ror han över eh, den här osynliga pestdämonen och kort därefter så börjar folk dö också på den sidan av vattnet. Men färgkaren, han överlever. Han skonas för att han gjorde pesten, den här tjänsten. Eh, en annan eh, sägen som eh, också handlar om eh, äldre tiders... Eh, föreställningar kring sjukdomar och smitta, det är att pesten kunde ta skepnaden av en röd tupp och då kommer han till en gård eh, där det finns en tomte som då eh, tar gestalt också av en tupp och så börjar de här båda tupparna slåss med varandra och gårdstomten i tuppgestalt han är starkare och på den gården överlever alla. Det här är en sägen som eh, har varit vanligt både i östra Sverige och i finlandssvensk tradition. Och ytterligare sängnade det var ju att pestdemonen måste ha varit ganska lurig och listig. För han kunde till exempel skapa om sig så att han såg ut som ett föremål. Till exempel ett eh, en vacker skål eller en, eh, ett skrin. Någon som kommer åkande se det här föremålet som ligger på marken. Och ta med sig det hem, och då mm. bryter pesten ut. Mm. Så påminna oss att det är ju faktiskt inne i vår tid har uppstått folklor kring epidemier. Och då handlar det inte längre om pestemåner, utan det är snarare osanna rykten om hur smittan Så då tänker jag ju på rykten om hur man kunde få polio eller barnförlamning som man ju kallar sjukdomen man sa det att man kunde få barnförlamning om man hoppade i Lövhöga på hösten eller om man åt äppelkart eller åt äpplen som hade fallit ner i vått gräs Ja, och det här har ju vi faktiskt tagit upp i en tidigare podd de här berättelserna som folk som är jämnåriga med oss faktiskt ofta har hört att man fick absolut inte hoppa i Lövhöga för då kunde man få barnförlamning och ännu närmare i tiden är ju AIDS-sängnerna på 1980-talet. Eh, den första sängnen om AIDS som, som jag fick höra och som fick oerhört spridning i, i, i hela Sverige. Men det kom ursprungligen från USA. Det var alltså om en ung kille som eh, han träffar en flicka och hon är hur trevlig som helst. Och de pratar med varandra och... Nu är det så att han har fått låna en lägenhet så han frågar om inte hon vill följa med. och Sen är de tillsammans hela natten. Och på morgonen när han vaknar så är flickan borta och han kommer på att han vet ju bara vad han heter i förnamn. Och så går han ut i badrummet och ser att hon har skrivit något med läppstift på spegeln. Välkommen i AIDS-klubben, står det. Och sen kort efteråt så dör han i aids mm. Och eh, det här är alltså en modern vandringsägen som eh, blev trodd av säkert miljontals människor för den har berättats alltså i USA och i stora delar av Europa också. Mm, och som säkert också våra poddlyssnare har hört skulle jag tänka mig. Har ni något annat ni tycker vi ska prata om i Folkminnespodden då är ni välkomna att höra av er med förslag på ämnen. Skriv då till lyssna@folkminnespodden.se Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.